Хай трамвай звернив бік. В історії Львівської письменницької організації ім'я Володимира Лучука має бути вписане на окрему сторінку. Надто вже неординарним він був і як метець, і як людина, і як особистість. Поривний, сповнений десятків проєктів, як от зібрати в себе всі перші поетичні книги, які лише виходили на Україні. Чи домогтися, щоб вся їхня сім'я стала літераторами, членами спілки письменників України. Ну, всіх перших поетичних спілок зібрати не може кожен. Такі вже наші історичні реалії. Але що поетична книгозбірня Володимира Лучука і понині одна з найкращих на Україні – це безперечно. І намір мати письменницьку сім'ю – зі з Дружина Оксана Сенатович – визначна поетеса. Син Іван – один з кращих поліндромістів, Тарас – перекладач і літературознавець, допомагав надрукувати кілька добірок відшив і своїй сестрі. Але що зробити? У неї просто бракувало освіти, прослав такий час, що не до того було. Назбиралося немало комедних випадків, і саме богемного штибу. За чотири десятиліття наша дружба та співжиття. Але кілька років разом винаймали кімнату в однієї вдови. Кільканадцять років жили у квартирах поряд, так що і двері наші не закривалися. Були в нашій дружбі тепліші та сердечніші часи. Траплялися і похолодання. вони закономірне, стали зрозумілим, коли зважити на причетність жінки. Власне на той далекий час просто дівчини – студентки політехнічного інституту симпатичної молодої поетеси. Зачалося з того, що літ студійці – Політехніки запросили мене бути у них керівником. До того студію очолював хтось із старших письменників – Михайло Білюков чи Антон Шмегельський, чи один перекладав місце іншому. Проте студійці збунтувалися, прагнучи чогось новішого, свіжішого. У них справді підібрався гарний колектив. Заняття усталеної програми наче й не мали. Проте виробилася установка – Орієнтуватися на цікавіше, модерніше, студіювати, окрім рідного чи закордонних поглядів. Не вибила нас із узичаєвої колії навіть пільніше увага хлопців із того цегляного будинку Надзержинського. Були роки відлиги, а про арешти не думалося. Давня хвиля проминула, здавалося, нам навіки і смертю Сталіна. Нова нахлине аж за кілька літ, тож ми лишень покипкували, коли два із моїх студійців. Зізналися, що їх викликали туди й туди, і вони мусять писати звіти про кожне засідання. Але не турбуйтеся, ми знаємо, як треба писати. Ось тепер проводяться конкурси молодої зміни. Пам'яті Наталі Давидовської, Триклирилий Птах, Богдана Ігоря Антонича «Привітання життя». Поміж коркунсантів 90% дівчата. У нашій рід студії були виключно хлопці, і то гарні хлопці – Аж раптово вже десь на третій рік нашої співпраці заглядає до нашої аудиторії симпатична дівча. Можна до вас? Можна, та ще й гарні студентці. Щось пишеш? Вона прочитала кілька вільшів. І були вони гарними. Вечором я хвалюся Володимиру. Є в нашій літ студії і дівчина. Гарна й талановита. За який час похвалив її знову. Сказав, що хочу підготувати її добірку до газети. «Даси перед тим і мені почитати», – каже Лучук. А варто зауважити, що першу Лучукову добірку готував до друку саме я. Це було в Ленінській молоді. Привели мені з віршами цього початківця Віктора Лазарчук та Петро Мах. Тож і їхній земляк, і вони ним опікувалися. Пам'ятаю з першого прочитаного Лучукового вірша. «Сонце в усмішці, сонце слуха, серця мого пісні». Сонце в мене влюбилось повуха, а ось ні крапельки. Віші Оксани Сенатович готувалися до друку разом. За якийсь час набивається Володимир до мене від студії на чергове заняття. Ти хвалиш своїх поетів, я теж хочу послухати. Ось так і витворився той одвічний трикутник. Два хлопці, а дівчина одна. Спершу то не видавалося серйозним, наче таке собі тимчасове захоплення. Але з часом набуло чіткіших контурів. Я спершу не міг визначитися, що з часу мого повернення з Камчатки щось у моїй душі перегоріло. Моя ще з наймолодших часів дівчина чекала-чекала на мене, та й вийшла за іншого. Тож я якось наче геть втратив здатність серйозно закохатися. але чуб все більше втрачав голову. Ось якось ми були на спільній забаві. Оксана смикає мене за рукав. «Зникаємо тихцем, проводиш мене». Я її проводжу через парк, ще посиділи, погомоніли, підводжу її до хати. А на ганку сидить личук, чекає, ще й допитується, де ми так довго були. Але тут ми отримуємо квартиру у щойно збудованому хрущовському письменницькому будинку. За тиждень помирає Григорій Тютюник, мені якуслячно у порожній хаті, і залишаю на проживання Богдана Горіння, а сам їду на далекий схід. Трапилася така нагода. Повертаюся за два місяці, Псана вже живе у Лучуковій квартирі. Але до того було наше холостяцтво. Було багато цікавого і незабутнього. Були мої супи із 16 складників, які я варив для друзів раз на місяць. Господиня дозволяла. Було різного. У цьому спогаді мова про поживну дієту. Я вирішив кинути курити і за місяць набрав ваги десь близько 7 кілограмів. Вирішив поправитися і безнадійно худий Володимир Лучук. Також кидає курити. Місяць не приносить бажаних наслідків. Він став ще худішим. Знайомий дієтолог порадив, як панацею, своєрідну дієту. До бокала пива влити склянку сметани, розбити одне чи двійку яєць, трохи цукру – це на снідання. І маєш поправитися. Оскільки снідали разом, вибираючися на роботу, то Лучукові ніздрі дразнили, Мої пельмені чи відбивні, які я замовляв собі на сніданок. Зачинає настирливо домагатися, щоб я також сів на певну дієту заради братства. Результат можна було бачити неозброєним оком. За місяць я ще більше додав у вазі, лочук ще більше схуд. Пережене він мене аж через кільканадцять років. Кілька днів у нашій холостяцькій квартирі панувало безгліще. Аж раптом Лучук отримає неочікуваний гонорар. Приходить додому вже під вечір. Десь по дорозі почастувався сухим вином. У гарному настрії, веселий, якось півчутливо глянув на мене і щедро. Пішли на сухе вино. Тут неподалік потолік має бути. Я нагадую, що мені чимось і підкріпитися не завадило б. Тоді пішли в кулішну. Повечеряли, випили по одній склянці сухого, по другі. А тепер куди? Не вже додому? Настільки покращився. «То до чого ж тут то дім? Ходімо в студентський гуртожиток. До романтичок», – пропонує Лучук. «Але по дорозі заходимо ще на сухе вино. Потім ще зайшли на те ж саме сухе. А Лучук уже і до мене дещо стусувався. Йому досить». «Ні», – кажу. «До дівчат не підемо. Завертаємо додому». «Чого це?» – дивується Лучук. «Тільки ж зібралися, домовилися йти. Бо нас не впустять». Гляніть на тебе і не впустять. Лучук обурився. Хочеш доведу, що я в нормі? Ось пройду до побордюру. Скільки ти хочеш? Десять кроків? Пройду і не схиблю, не оступлюся. Що ж, пробуй. Але три підряд спроби виявилися невдалими. Оступався залицяльник. Ну от, бачиш, мусимо йти додому. А саме дійшли до головпошти. Жаго Ігор теж близько. Ну то ще одну спробу. Тільки не мутому дурному бордюру, пройду по трамвайній рейсі. Поки примирявся, поки робив першу та другу спробу, надійшов згори трамвай. Водій задзеленькав, давай дорогу. Лочук навіть голови не підняв, не глянув, начень рукою відмахнувся. Сам куди хочеш звертай, а мені не заважай. Тут водій вискакує з ломиком в руках. Тож ми якось незвично скоро добралися додому, не послуговуючись нашим звичайним трамваєм. Зібралися в гості на чийсь день народження. зайшли на базар купити квітів. Тоді це була ще проблема. Гарні тюльпани продавали пан Кавказської національності, яких усталилися називати державці. Був із трьох тюльпанів букет, коштував п'ять карбованців. А один тюльпан чомусь коштував лише карбованця. то й ми почали торгуватися. Я купую один тюльпан, Володимир другий, потім знову я – Розплачуємося, складаємо квіти докупи. Ні, кричить кавказець, так нізя, чому так не можна? В місті ето букет, платіть п'ять рублей. Ми знову роз'єднали наші тюльпани, але кавказець був незадоволений. Хитрі хахли, ви вже ідіть, їх соєдніті. У неділю до праці не йшли, переважно сиділи вдома, книги, бапери, сніданок готували самі. Але ж потрібно було щось закупити. Ринок був неподалік, тож хтось мав сходити за яйцями, бо ж готувалися переважно яєчня. Заодно купували й газети. На цей раз на ринок випало йти Лучуковим. Повернувся з десятком газет і з єдиним яйцем у кишені. Розгублено здивувався. «Я ж купував цілий десяток! Де ж вони? Я ж їх купував!» Мало не посварилися, проте вирішили йти до Кулішної то найближче від нас місце громадського харчування. Вийшли і вже за кілька кроків від будинку побачили на тротуарі розбите яйце. «Чи не те, що ти купував? За десято кроків ще одне, потім іще. Поліз злочок до кишені, а там, звичайно, дира. А що, не чув, як яйця падали?» «То пояснюється просто. Відказ у вільній Україні була надрукована його добірка. Він на ходу перечитував свої вірші та захоплювався. А коли йому на очі потрапляє справжня поезія, то хай цей світ хоч куди западеться. Брали участь у новорічному вечорі. Запросили молоді науковці із тодішнього інституту суспільних наук. Вечір був цікавий і веселий. Жартувалися, співалися, нам довелося читати вірші. Наприкінці взяли участь у лотереї. Щось там виграв лучук. А з моїм виграшем ціла морока. Мені дістався живий півень принесли додому, а то вже було під ранок. Нам би поспати, а клятий пів інтурати в будь-який контроль над генетичною хронометрією цього співу свого. Шапається, прив'язаний на балконі та кукурікає. «Що ж, піде на новорічний сніданок, бо що маємо із ним робити? Ти ріж, – цялочук до мене. Ні ти, Мені ще не доводилося такого у моєму житті. І я ще жодного не зарізав, піє той півень, – Поки не розлостилися господиня, прийшла на кухню, підгострила ножа. Вона і зготувала його, ми попросили. А вже від смаженого півня ніхто не відмовлявся. Ті роки нашого спільного проживання ми роздобули для спільного користування Євгена Плужника і Дмитра Пальківського. Олександра Олеся і Олеся Бабія, Степана Чернецького і Григорія Чупринку. вони стали нашими тодішніми учителями-дороговказами. Відкрили для себе передрукованого і незгадуваного офіційними чинниками Богдана Ігоря Антонича. Одну збірку роздобули в Андрія Волощака, одну – Михайла Яцьківа. Відкрили і захопилися ним. З ентузіазмом долучилися до збору кошти для спорудження надмогильного пам'ятника, який взявся витворити Теодозія Бриж. Довкіл майстерні, якої групувалися в ті часи, Найволелюбніша частина львівської молоді постійно навідувалися гості з Києва інших міст. Ті гроші, що зібрали ми з Володимиром, а то була на той час не така вже й незначна сума, передали на зберігання патріотично самоафішованій жіночці, десь якимось чином приналежної до франківської родини. Пропали зібрані нами грошики, бо ж справа із становленням надгробка спершу дотягнулася – а потім ця наша касієр звільнилася з магазину поезія, де певний час працювала, виїхала чи недалеку на Камчатку. Так що нинішній синдром збагачення за кошт суспільної любові до наших визначних земляків – це новочасне відкриття, Отверджувалося що в ті далекі часи. Чужові прожектори Володимира Лучука перекласти українською мовою поезії німецьких лужичан – Поетизувати казки народів світу, як це неймовірно, а частково були втілені в життя. Особливо, що стосується поезії лужких сербів. пізній вечір сидить Володимир уже у своїй сімейній квартирі, перекладає. На цей раз від Павла Васильєва Жеребонок. Більш цікавий, конструктивно складений і довгий. Намучився з ним Лучук, аж десь опівночі завершив працю. Будуть Оксану. «Послухай, як я переклав. Мені здається, що гарно». «Володю, я щойно заснула. дай мені спокій». «Ні, ти послухай». Прочитав, того вірша питається. «Ну як?» Дуже гарно. Знаєш, хитрує Личук, я так намучився. Налий мені за те чарку». «Але ж ти знаєш, що в нашій нині немає». «Знаю. Але ти ж днями залила коріння спиртом. Налий звідти». «Та хто ж тобі на лікування? Налий одну». Ще перечитав переклад. Добре, але можна дещо поправити. За годину знову буде й дружину. Послухай, я тут виправив, та я ж сплю. Та ти послухай, через похвалила вона Володимира, а він знову за гарний переклад просить чарку. Потім ще допрацьовував і ще, і так до ранку. Ратком забігає до Оксани моя Галя, варила сніданок. Їй щось треба було. Немає, Оксани. Як потім вияснилося, перед ранком пішла геть до куліжанки досипати. А на столі стоїть пляшка, а на день ці корінчики. А Лочук гнівається. Чого це ти раз розбудила посеред ночі? Дітям вчора на до школи, а то ще й не рано. Прибігає Лочук до редакції жовтня, схвильований із порога. Сидете тут, наче нічого не трапилося. А мозки Хрущова зняли? А того Хрущова зняли ще місяць перед тим. Сидимо в нього, перегордає лампочка. Кричить до дружини, що порається на кухні. «Оксана, ти політехнічний закінчила, тут лампочка перегоріла, заміни!» Оксана десь немає, а він чекає в гостей. Сходив на ринок, купив свинячу голову. Варитиме холодець, перше сам. Проконсультувався в сусідки, задоволений. Ставить на стіл велику тарілку, нічого не видно, тільки велике свинячі в ухо Зібрався черговий раз до Лужиці, але то треба було через Київ. Готується він до поїздки, а пляшка спирту відливає собі в меншу, когось почастує. Та й розлив, спішачи, щось так досить розлив. Нервовано закурює, кидає сільника під ноги. Загорівся розлитий спирт, бухнув полум'я. Кинувся ручук гасити, десь таки запам'ятав, що огонь треба б чимось накрити. Накрив своїм болоновим плащем, а він, спалахнув ще не гірше від того спирту. так уже й жив із опаленою шкірою на руках. Тоді також він зібрався тоді вложить, появився на дачі і не перевдягається в робочу одіж, походжає по двору в костюмі при кроватці, потім рушив від двора до двора, заглянув до гущака, салиги, різника, сеника, до мене. Ось так, просто поговорити, бо в нього добрий настрій, йому весело. Десь вечором наготував у ту дорогу ту ж пляшечку розведеного спирту, вже не розлив. Поїхали, дорога в лужицю через Київ, де треба було одержати візу чи ще якісь папери. Ранком потяг від'їжджає до Києва, а Лучук не встає з полиці». До нього, а він ще як заснув ще з вечора, та й навіки. І тут чинив Божої воли і не так, як усі.